Hain izi butron, egunon. egunon. Urte bateko bilana zer da, zer, um, zer lortu duzu? Eh? Bon, lo, urte baten ondotik, ohartu gira benetan eh, alda bezalako mugimendu baten beharra bazegoela, goela, baionako hauzuetan. Egia da, zaila izan dugu eh, jenden gana urbiltzea, ez zintz handitugu bilkurak nahi bezala egin, eta egoerak eztu du duerreztu gure naia edo gure helburuak mm. lortzeko. Alata guztiz ere e, oso urtea beratxa izan da. Erran lortu dugula jendea asko kitu dugu, jendea initzen gana joan gira. Zomada asko. E, Lehenik badugu egin genuena, hasi e, eta bere e, izan zen e, galdezketa batzuk egin. Merkatu, hau e, bertan, eta zen e, olako goi minutako galdezketa bat. Parez pare hori, eh? Uh, bai, parez, parez. Paper batekin eta bai, notak. Bai, bai, bai, notak hartuz. Ba, edo zen jende kalean hartuz. Eta orotara bosteun elkarrizketa egin ditugu. Horrek eman digu pixkat panorama orokor bat zer non ziren arazoak. Zen auzo guztietan egin ditugu. E, Baionako hauzo guztietan. E, Baionan baizik, bai. ha? Eh? Zenexaz alda, bera. Baionako hau sortu da. Orduan, baion gira bazlaplen, kandopratz, zupaldean, merkatuetan, lortu ituguela ere bosteun galdezketa betetzea, horrek eman digu ikuspundu orokor bat eta gainera horrekin batera egin ditugu elkarrizketak luzeagoak pertsona jakin batzuen kin nun e, auzoetan bazuten eragin zerbait elkarte bateko ardura du edo lako... ze ateratzen da orokorki e, galdezketa horietatik? Bo askotan itzultzen diren arazoak dira bo etxebitzaren santasun eza bo zimiten ba, presentzia handia leku batzuetan hoez mittzen presentzia gero elkar bizitzarako gunen beharra, eh, elkar gurutzatzekoa, mm. ba, isolatzio sensazio bat ere bai izan daitekena. Hori hartzen du jendeak isolatuak zenditzen direla? Ez baita, ba, izolatua, baizik eta non baiten eh, auzoetan elkartzeko urgunerik ez izatea. Bakarik joatea da abazla plen bezalako auzo bat eurtara, jakiteko ez dago, badago ostatu bat, Baina ez dago benetan elkartzeko gunerik edo eta ez eta zupen ezeta beste auzoetan. Fain, nu, baiten isolatua gehiago da auzoa bera isolatua. Bagira sistema batean non jendea ba, etxean dago erosketak supermerkatuetan egiten ditu Elkar eh, kurutzatzeko elkar rantolatzeko ere guneak gerota eskasiagoak dira, Eta ondorioz, individualismoaren bidea sortzen du egoera horrek. Mm. Gehiena aterat dena elkarrezketa horietatik eta galdezketa horietatik da etxe bizitzaren arazoa. Eta horregatik aldak erabakidu joan dena pirilean, Kampaina bat bideratzea. Eh, ez hitzaren arrastoa dio sulla liga, etxebizitza ez hatzemaitza edo horiek direla. Eh, bon, bada batik e, sanotasun, bai, sanotasun nahizkoa. Baina bestalde, gerota gehiago jende aldu zaigu, ba beraien etxebizitzatik joitea behartuak izatea. Zen etxebizitza salgai hartzen da prezioak emendatzen ari dira denetan, eh, herrian Eskilerrian badakigu badagola arazlarri bat horrekin eta ba auzo herrikoietan ere ari da eragina izaiten... eta gero ta gehiago jendea ba arazo adituzte aurkitzeko, e, ba behartuak dira beraien etxeak e, uztea, eh, kasuoz frango ditugu aldortatik. Zen nauzu egin ditugu galeketa horiek baina Joan dena Pirilian ere bai egoitza bat e, ireki genuen e, Gaskoinen plazan, bai honan, sustu diendei gure gana etorrealizateko ba, gune bat ba, arrera egiteko, ez? Eta pasatzen da, bai? Bai, bai? bai, bai, bai, eta deia initz baditugu, gerota mm. gehio, eta horregatik ba, berrantolatzeko... Eta zeit galetzen dute edo justu nahi dute solastu? Biak dira, askotan bakarrik jadanik e, norbait eukitzea parean entzuteko asko da, Gero gu egiten duguna da jendea arrera egiten diegu, begiratzen dugu zer erraeten diguten edo nolako zein den beraien arazoa edo zer gaitik aldu direngure gana. Eta gero berbidaltzen ba, ditugu, gizarteas laguntzaile baten gana edo beraien arazoa konponbidea ematen aldien beste egitura batengana, guk ezin badugu egin. Etxe bizitzaren aipatu duzu, horrek bai. esplikatzen du ere, zuen lanerimua zabaldu duzula eta etxe bizitzaren problematikari lotu ziztela? Hori, ginditu gularik aldeketa horiek, e, jendea urbildu zain gure goitzara, jasotzen e, ditugun degietan, askotan etxe bizitzaren gaia arazo nagusi bat izan da, Eta orduan, ba, pentsatu dugu behar goenuela lotu e, arazo horri, hortaratzeko behar dugu leen, behar zen lehenik diagnostiko zehatz egin. jakitiko zertzen arazoan, nundik zetorren, eta bereziki zernolako aterabideak atxeman, zen behin gauzabada salatzea, Mena beste gauza bada, atera bide batzuk ematea eta guretako garrantzitsua zen proposament zehatzak ematea. Eta horregatik abiatu dugu kanpaina behin diagnostiko eginda, joan den apirilean abiatu genuen kanpaina, boi, pentsatzen dut ja ikusi dituzuela, ekin zaira manditugu, ez da hortan bukatuko. E, gure lehen ardatza izan da urte osoan alokatuak diren etxebizitza bizitza turistikoen kontraigiotzea. Abiatu genuen hori e, Bayonatipian Airbnb bat okupatuz. Gero berritzein dugu bat e, ziburun. E, Bayonatik atera ziste beraz? Bai, etxe gaiaren inguruan. Bai. zen azkenean oartu gira arazoa oso orokorra da eta Bayonatik bakarri geldituz ez dugula atera bideri katsemanen. Horrek ere beste ikusgarritasun bat eman ditu, e? Eh? Ba, batean, bai. Egia da alda iadenik a, a, sortu zelari kukantzuen, e? Eh? Olako ikusgarritasun bat, eta egia dena da baionan emantzagun eman egindugun lanarekin, eraman dugun lanarekin, ba, en batean, erreferentziazko elkarte bilakatu da, mugimendu bilakatu da oso epelaburrean. Eta hor, egia da, etx, bizitzaren gaiarekin Ba, eman digu beste ikusgarritasun bat ipar Euskal Herri osoari begira. Efen bereziki kostaldeari begira, zen hor hor kokatu ditugu gure ekintza nagusiak. butron, de morajoitan bai zaigu, horrek ere beste antolaketa bat galde galdegiten du aldaren barnean. Bai, gu hor biltzar nagusia egin dugu honen egunean, larun batean eta hor argiki zabaldu dugu deia. Zen, bon, lan asko egin dugu, lan asko eginda eta baiten pizkatain dituak gira. Ez genuen espero horren beste arrakasta izango genuen ikusue hain pelaburrean eta ondorio zerabaki dugu berrantolatzea e, taldeka, taldeak osatu ditugu. Bo lenik ba gira bi lendakari hor de, e, bai Zebaskristi baini eta gero Malika Pego gehiago koordinatzaile oroko hor bezala. Sotu ditugu lau lantalde ordan bat da egunkari bat kaleratzen dugu hiru hilabetetik behin eta egunkari horren baranketa egiteko ba, lantalde bat osatu dugu. Jakinez egunkari hori ez dugu gutuontzietan sartzen e, baizik eta atezate e, pintzen dugula etatzen duzu Bai hori da eta horrek lan asko eskatzen du. Horroan, gero eta hiendegeiago, gero talan zanmatxikiago. E, hori alde batetik, gero etxe bizitzaren komisioa. Komisio horrek eskatzen du balantzeatz bat, pixkat e, ikusteko zernolako ekintzak eraman, zernola antolatu ekintzak, zernolako proposamenak egin, eta horralde hortatik ba, badalana. Gero eguneroko e, borroken e, taldea, ta aipatzen nuen leno jende asko, eldu zaigu, Gero gehiago, bai deien bitartez, baina baita ere gure goitzara. Hor jende batzuk, badira laguntzaile batzuk hor, ba arrera egiten dietena eta gusten laguntza laguntzaek ardi ezagun. Eta talde horrek ba, behar du jendea eta azken talde bat autoantolaketa kolektiboari dago kiona. Ipatu dugu langile bat hartuko dugu horretarako, identifikatu dugu ditugu bi hauzo. Sekatzen duzu, eh? Bai, ez du horain ikartu barkatu. <laughs> eta Abaz Laplen eta um, Can identifikatu ditugu bi hauzoak hor benetako autoantolak eta kolektibua bideratzeko. Hori da pixkat aldaren oinarrizko lana, eh? hortaratzeko sedearekin sortu zen, ja abiatuko dugu, maina eskatzen du ere ba, dena asmatzeko, Horregatik langile bat beharko genokortarako eta bereziki laguntzaileak ba hori ba bultzatzeko eta albezain ongi lortzeko. Zizaren da aldaren fiti-fiti ondoko ekintza? Aha, bada azaroa manifa manifabateratua hori izanen da itzordun nagusi bat, eta behar da albezain jendetsua izan, eta espero dugu Euskal Herri, feipar euskalereko jendeainit zurbilduko dela, behar da markatu egun hori. Gero azken gauza bat, eh, aipatzen dut lana asko badugula, behar ditugu laguntzaileak, eta hori deialdi bat zabaltzeko gobeliatzen dut. Eta baita ere, kidetzeko zen bo, egunkari bat eh, akaleratzen dugu iru hilabetetik bein, eh, badugu egoitza, hainbat lan erdatz abiatu ditugu, eta nornalden berezala kideak behar ditugu. Eta ba, animatu zaitezte aldari hurbiltzea eta eskukaldi bat ematea eta eta jakizue oso oso entezgarria dela. Hainize Butron aldako kopresidentea emilaskar gurekin izanik goizuntan.